Útkeresés Az öregember ott ült a fa alatt szemmel. Az ifjú sokáig figyelte, de az nem mozdult. Úgy tűnt, mintha az öreg aludna, nem mozdította meg tagjait, ült mozdulatlanul. Az ifjú kíváncsian figyelte, majd kis idő elteltével lassan, bizonytalanul megindult a fa felé. Hosszasan nézte az öreget, majd leült mellé. Az idős ember még mindig nem mozdult. A fiú zavartan tekingetett körbe, de senkit nem látott a közelben. Ahogy vette a levegőt, egyre jobban érezte, hogyan nyugszik meg a lelke. Oda-oda pillantott az ismeretlen emberre, de az, mint a tudomás sem lett volna róla, ült nyugodtan lehúnyt szemmel mozdulatlanul. A fiú megpróbálta utánozni az öreget, ugyanolyan testtartást vett föl, mint ő, ugyanúgy engedte le a kezeit, lazán a teste mellé. Kissé szokatlan volt neki az ülésnek ez a formája, kis idő múltával azonban már észre sem vette, hogy a kissé görnyedt testtartást a kissé leengedett fejtartással jól ellensúlyozta. Lassan-lassan lecsukódtak a szemei. Először úgy érezte, hogy azonnal elfogaludni, aludni, személyai mázásúiként nehezettek szemeire, néha még kinyitotta a szemeit, hogy tekintsen, de a mellette ülő mozdulatlan ember nyugalma átáradt belé, ezért hagyta, hogy az idő elragadja. Szemeit ezek után már nem is próbáltak kinyitni. Hallása lassan eltompult, az ajok egyre messzebbről áradtak felé. A távoli morajok egyre halkabbá váltak, majd lassan-lassan megszűntek. Néma csönd vette körül a fiút. Ketten ültek ott a fa alatt lehúnyt szemmel. Nem mozdultak. Úgy tűnt, mintha aludnának, nem mozdították meg tagjaikat, ültek mozdulatlanul. Már vártalak, Szólat meg egy hang. Az ifjú nem lepődött meg, nyugalom szállt a lelkébe. Tudtam, hogy ide kell jönnöm, válaszolta a fiú. Tudom, hogy sokan elindulnak, de csak kevesen indulnak el ténylegesen, én szeretném, ha segítenél nekem. Sajnos én nem segíthetek. Az utat magadnak kell megtalálnod, és magadnak kell rajta elindulnod. Én magam is csak egy utazó vagyok, válaszolt az öreg. De te sok mindenre megtaníthatsz, hogy az utam könnyebben bejárjam. Nem, nem, tévedsz, fiam. Tévedsz, ha azt hiszed, hogy én messzebb járok. Hiszen én a maga útját járom. Lehet, hogy te az első lépéseddel messzebb jutsz, mint ahová én valaha is elérhetnék. Jó, jó, értem, de akkor hadd kérdezzelek olyan dolgokról, amiket fontosnak érzek. Próbálkozott a fiú újra. Ha kérdéseidre kérdéssel felelek, rájössz hogy minden kérdéseddel még több kérdést segítesz világra? Lehet, de a kérdésekre adott választ fontosnak tartom, hiszen tanulni lehet belőle. Ha a kérdések válaszai hamisak, akkor a tanulás milyen irányú? kérdezte az öreg. Pubázz zavarba hozni, ugye? Nem. Csak szeretném, ha belátnád, hogy a jól feltett kérdés maga a válasz. Te nagyon bölcs vagy, jelentette ki a fiú. Ugyan, ha így gondolod, akkor hiába jöttél ide. Szerinted az a bölcs, aki minden kérdésre azt a választ adja, amit elvárnak tőle? Ha te valamely válaszomra bólintasz, és azt mondod, igen, ezt akartam hallani, akkor a kérdésre már te is tudtad a választ. Tehát te is ugyanolyan bölcs vagy, mint én. Ha azt hiszed, hogy én vagyok a bölcs, akkor te szamár vagy. S mivel én ugyanolyan bölcsnek tartalak, mint magamat, én is szamár vagyok. Teljesen kiforgatod a szavaimat, fintorgott az ifjú. Nem, csak elmélkedem azokon a kérdéseken, amiket feltettél nekem. A kérdései segítettek nekem abban, hogy rájöjjek, mennyi mindent kell még megtanulnom. Neked? képettel a fiú. Igen, hiszen a kérdésekre nincs megfelelő válasz. S ha azt hinném, hogy én tudom a választ, akkor az azt jelenteni, hogy semmit sem értettem meg abból, amit elmondtam az előbb neked. Tehát újra az út elejére térnék. Ezért nem segíthetek neked. Az utadat magadnak kell végig